Kettő is van. Katona Klára közgazdász és Horváth István vállalkozó üzletember. Sziasztok! Szia! Remélem nem zavaró számotokra, hogyha, ugye beszélgetünk, hogyha adott esetben egymás szavába vágunk. Klári? Nem zavar, köszönöm. Én is mindig bele szoktam vágni más szavába, sajnos. Akkor ez neked működő. István? Én meg hozzá vagyok szokva. Mi alapján szoktál hozzá? Hogy a te most nyilatkozott. Ja, től. jó. Ja, hogy tőle. Ja, jó. És ő a párod, ugye? Hát akkor be kell mutassanak titeket. férj és feleség vagytok, vagy? Nem vagyunk és feleség. Az nem jó? Vagy jó az? és feleségnek lenni? Nem, hát azt, mondja, azt mondta Klári, hogy nem azok vagytok. Nem azok vagyunk. Nem, nem, nem. De jó, ez így? Ebben a pillanatban igen. <laughs> és a következőben a beszélgetés végén is így lesz? Azt még nem tudom. Kiderítjük, Lári, mit szólsz hozzá? Mi négy éve ismerjük egymást, és négy éve segítjük egymás életét, inkább így fogalmaznék. Én nem vagyok a házasság ellensem, meg mellette sem. Én azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus kapcsolat anélkül is, hogy van róla dokumentum, vagy nincs, nem a papír, fogja eldönteni, hogy két ember tud együttműködni, együtt gondolkodni, vagy együtt dolgozni. Ez a valóság, és hogy sokkal egyszerűbb. István, te is e tekintetben egyetértesz, vagy hát ez nem is így van? Én teljesen egyetértek azzal, amit Klári mond, mert ez egy olyan kapcsolat, ami, ami folyamatosan kihívásokkal van kihímezve, még ám nagyon komoly kihívásokkal, és a Kláriban egy olyan embert ismertem meg, aki az élet minden szintjén újdonság volt gyakorlatilag a számomra. A házasság igazából nem vetődött fel komolyan. De viccesen, igen. Kiröltétek viccesen, egymás? persze, poinkodtunk poén vele, de aztán, amikor komolyak voltunk, soha nem beszéltünk róla. Gyerekkorig kellene visszamennünk. Szabad-e? kutakodhatunk a igen. ti gyermekkorotokban? Persze. Persze. Na, majd kíváncsi leszek. Hát, na, keresek egy olyan kérdést, ami mondjátok majd, hogy, hogy miért is mondtam azt, hogy persze. Úgy vagytok bemutatva, teklári közgazdász vagy István, vállalkozó üzletember. Ezt most félretesszük. Nem kell most egyelőre titulus. Egy ajánlásból vagyunk mi most itt együtt hárman, mégpedig egy közös ismerős volt, aki azt mondta, hogy jó lenne, ha beszélgetnék, és kiemelt téged István de most előre tesszük megint a hölgyet. Ne haragd István! természetes. a te gyermekkorodból mi az az első kép, ami beugrik most? Én egy vidéki kislány vagyok, egy Komárom megyei pici faluból származom, és ott nekünk mindenféle állatunk volt. Én ilyen fiúsított lány voltam, 6-7 fiúval játszottam egyfolytában mindenfélét, úgyhogy ez a kép van mi a örömöt jelentett nekem az állatokkal való játszás, hogy volt kis kecském, kis birkám, kutya, macska, tyúkok, kacsa, mindenféle, és én ezeknek az állatoknak nagyon jó pajtása voltam, és ők is imádtak engem. Ezért nagyon kötődök, ha úgy tetszik, a vidékhez, meg a természethez, és nagyon közel állnak hozzám az állatok. István, most te jössz, a kérdés ugyanaz, gyerekkor első pillanat, mi az, ami beugrik? Hát, ha a Klári kis településen éltem meg a gyerekkorát, akkor én ettől még kisebben, mert én ott anyán, ahol, ahol most is vagyok ebben a pillanatban, az én első élményeim innen vannak, hiszen a szüleim mind a itt éltek, amikor összeházasodtak, és egy néhány évig mi is itt éltünk, de, de én folyamatosan visszajártam ide, mert valami olyan meghatározó élmény volt itt lenni, ami bennem egy folyamatos szükséglet volt. Mikor beköltöztünk a városba, amikor én tehettem, vagy már ne agyisten, volt kerékpárom, még ha kisebb voltam is, én volt hogy egy nap háromszor lejöttem kerékpár a tanyára, hogy itt valami olyan van, ami, ami engem megnyugtat és és ide hív. Ebből most nem derült ki számomra az az egy darab pillanat, egyetlen egy emlékép, ami elsőre beugrik. Akkor nekem most megvan az első okay. kép az, hogy én nagyon szeretem a cseresznyét, és fölmáztam cseresznye fára cseresznyét enni, és ö, egy kecském úgy szintén az alsó ágakról mindig leette, ha úgy tetszik, lelopta a cseresznyét, és úgy együtt cseresznyéztünk, ez az első képen. István, itt vagy? Ahogy a kérdést tetted fel, kép is beugrott, ami szintén ideköt a tanyához, hogy a, a déd nagymama, aki már időskorú volt, és többnyire ágyban feküdt, a lába végénél őrizgette a labdámat. Miért? Ezt nem tudom megmondani, hogy miért, de ott, ott vigyázott rá, hogy pedig még konkurencia sem volt, hogy itt valaki gyerek lett volna, aki elveszi, de ő, ő szeretett vigyázni. Én persze elvehettem a labdát, de a labdának ott kellett pihenni, az ő ágyában a lába végén. Lehet, hogy focista volt, és megszokta mindezt. Vagy tényleg vigyázott rá, és tényleg ő akarta odaadni, mert szeretett téged annyira, hogy na, én vigyázom az unokának a labdát. De jó kezek, visszakanyarodunk, megint csak, most hozzát Klári, volt-e kedvenc a sok-sok állat közül? Igen. Egyetlen egy, mert bevallani magadnak, hogy igen, a Luca az egyik disznó, ő volt. Nem, nekem egy kutya, a... Bocs. aki aki egy pulikutya volt, és ő vigyázott az állataimra, és minden intermemre, és minden pillanatban figyelte, hogy mit csináljon velem, hogyha szabad volt, magyarul nem volt munkája, akkor velem játszhasson, és nagyon sok mindenre megtanítottam. István, a Nagyi mondott-e neked meséket? Hogy? Mi az a mese, ami a kedvenced volt? Eszedbe jut-e? Volt-e ilyen, vagy egyáltalán egy mese eszedbe jut-e? Nem, nincs konkrét. Am Nagyival te focistál fizikálisban valaha? Ő, ő már attól sokkal gyengébb volt. Uh -huh. Hát ő dédnagymama volt, ja, akiről a déd, bocs, beszéltem. Bocsánat. Ő volt a dédnagymama, és hát ő már, ő már eléggé lelassult volt abban az időben. De te azért felgyorsítottad. Mi a szívét az, a... A az biztos, mert hiszen nagyon, <gül> nagyon szeretett, meg szerettek, mert én voltam itt az első unoka, aztán mint ilyen azért persze újdonság erejével, és hát mindenkinek én voltam, a szeme fénye akkoriban persze. Most leszállunk a gyermekkorról. Neked István mi volt az a pillanat, ami meghatározó lehetett? Szerinted az a legnagyobb tanulás a Dédnagyitól, ami most előjön. Van-e ilyen? Itt legfeljebb érzésekről jó, jó. tudok beszélni, hogy legnagyobb tanulás, tanítás, ezek, ezek lehet, hogy nagy szavak lennének, valami olyat adott át, ami a mai napig itt van bennem, igényként például a tanyasi léttel kapcsolatban. A beszélgetések általában úgy zajlanak, hogy az előző beszélgető partner feltesz egy kérdést a beszélgetések végén, azaz ez majd a ti feladatotok is lesz, Mind a ketten külön kérdéssel állhattok majd elő, és megköszönöm, ha ezt megteszitek, a következő beszélgető partnerem felé. Most azonban az előző beszélgető társam kérdését mondom el nektek, egyenként válaszoljatok majd rá, kérlek. Vince Martina képességdetektív. Szóval az ő kérdése, mi az, amit idáig nem tettél meg, de meg akartad volna már tenni? Klári? Hú! Ez egy érdekes kérdés, mert nagyon szívesen elmennék egy föld utazásra, aminek az északi fény meglátogatása lenne a fénypontja, ha már fényről beszélünk mert hogy még soha nem engedhettem meg magamnak, mert ez nyilván egy csomó időt vesz igénybe, hogy mondjuk három hónapra vagy hat hónapra kivonja magam a forgalom, vagy ilyen sok időre elhagyja Magyarországot, mert hogy ide kötnek a dolgok. Már régen terveztem, mert azt gondoltam, hogy majd 40 éves koromban én most már majd, csak aztán megint a történelem úgy hozta, hogy nem jött össze, aztán azt gondoltam, hogy na majd 50 éves koromban, most ezzel pont elárultam, hogy már túl vagyok árkon bokron, de erről nem akarok letenni, hogy egy ilyen fölkörül utazás és az északi fény kimaradjon az életemből. István, a kérdés ugyanez. Mi az, amit idáig nem tettél meg, de meg akartál volna tenni? Szintén a válasz abban a pillanatban fogalmazódott meg, ahogy a kérdést feltetted. Ez a bungee jumping. Tehát ezt te még nem, nem merted megtenni? Így van, mert hogy én tériszonyos vagyok amikor te megismerkedtél Klárival, akkor is sokat beszélt? Hát Klári mindig sokat beszél. Azt akartam mondani, hogy őszinte légy, kélek, mert én azt szeretném, ha őszintén beszélgetnénk. Tehát sokat beszélsz, Klári. Mit szólsz ehhez? Ezt mondják mások is? Igen, és meg szoktak kérni, hogy néha vagyek levegőt is, úgyhogy én, én tényleg sokat beszélek. Azt gondolom, hogy ha többet beszélek, lehet, hogy több információt adok át, ami nem biztos, hogy így van, de nagyon sokan viszont mondták már, hogy annyira hiányzik, hogy nem vagy, itt nem jöttél és nem beszéltél, mert akkor olyan csön van, olyan, olyan üres minden, de ha te megjössz, akkor azonnal elindul egy ilyen humor, jó kedély, jó hangulat. Alapjában Azért, igen? bocsánat, de no. egy dolgot tisztázni kell, hogy ez Klárinak nem hibája, nem hanem tulajdonsága. Közelítem. Igen, én azért is kérdezem, mert én már most ezt úgy éltem meg, hogy holott mondhatnám, hogy hú, de sokat beszéltünk, ami nem igaz. Kétszer-háromszor egyeztettünk, de ez már lejött akkor is. Rád István, kíváncsi -e valaki? Hogy érezted az életed folyamán? Van gyermek egyébként, István? Persze Gyermeked. van két felnőtt fiam. Volt-e ilyen érzeted, hogy megérezted, igen, ő valóban rám kíváncsi? Persze volt ilyen, hogy ne. Uh -huh. lehet, Ez is. Ezt nagyon természetesen mondod, ez jól hangzik. Megvan-e az az érzet? Ezt miből érezted, hogy az az illető, vagy ők kíváncsiak rád? Érdekled őket? Érdekled. Ez többféle tekintetben is meg tud nyilvánulni ez, hogy kíváncsiak rám. Nyilván, mint nő a férfira akár kíváncsi lehet, vagy, vagy valamilyen adott témában, az én tapasztalatomra kíváncsi más, ahhoz, hogy, hogy segítsen neki, hozzásegítse esetleg egy döntéséhez. Persze, hát az életnek a több területén is ez megnyilvánul. Tehát olyan nincs, hogy egy valaki, aki végig sokszor, többször érezted, hogy kíváncsi. Jó. Klári, te hogy vagy ezzel a kérdéssel? érezted de azt ő... valaha, hogy nem kíváncsi rád? Jó sok ember adott esetben, vagy legalább egy, de szerettet volna, ha ő végre kíváncsi rád, de soha nem jött össze. Én egy ilyen nagyon közösségi ember vagyok, szeretek társaságba lenni, koslétemre általában a társaság középpontja is, úgyhogy én olyat nem éreztem, hogy rám valaki nem lett volna kíváncsi. Azt is észre szoktam venni, hogyha vagy most már egyre inkább észreveszem, ha netán, sok lennék, vagy sokat beszélnék, de hogyha abba hagyom, akkor meg jönnek, de mond-mond, meg csináljuk meg, meg ne hagyd abba, meg ilyenek, mert utána meg olyan, tehát, hogy fent tudom tartani az érdeklődést, vagy a figyelmet, van egy ilyen képességem is, és aztán meg mivel a nevem ugye katonaklára, mindig a katonaklárival akartak azonosítani, hogy ez mindig egy ilyen jó apropó volt, hogy és mikor fogsz nekünk énekelni? Hát mondom, ha hoztok valami finom innivalót, ami bármit is tartalmazhat holra gondolok most, akkor lehet, hogy arra fakadok, de nekem nincs olyan jó hangom. És akkor... ez mindig ilyen jó apropó volt, hogy a, a nevemmel lehetett a művésznővel azonosítani, rengetegszer volt ilyen, hogy jaj, és, és akkor mi közöm hozzá, és azonnal volt téma. Tehát, hogy nekem nem kell tagodni, hogy nincs kivel, miről, hogyan. Beszélni. Akkor most itt az alkalom kérlek énekelj nekünk. Jaj, még nem ittam hozzá eleget. Jaj, Tényleg, jaj nem. majd hangommal... Isván küld. A nevem megvan hozzá, szoktam Jó. mondani, a nevem megvan hozzá, csak még nem tudok énekelni. Majd És ezután. Az megvan-e, aki közül, a sokak közül, az az egy, aki nagyon kíváncsi rád? Igen. Ki jö? Meg a... tudod -e nevezni? Van-e ilyen? Volt-e ilyen? Aki nagyon kíváncsi rám? Uh -huh. Ö, talán az utóbbi időben van néhány ember, aki igen, nagyon kíváncsi rám, hogy mi lesz, hogy lesz, mi fog történni velem, amibe belefogtam, vagy belevágtam abban a témában, mit tudok elérni, és lehet, hogy egyfajta példa, vagy mintaként is fogok szolgálni, úgyhogy igyekszem helytálni ebben a dologban, és akkor ki fogom elégíteni az ő kíváncsiságokat is, hogy na igen, én akkor ezt megcsináltam, megoldottam, lehet utánam csinálni. Szoktam mondani. És hogy ti egymásra mennyire vagytok is. kíváncsiak, István és Klári. Itt Öt, vagy? Folyamatosan itt? ez történik, hogy mindig van valami új információ, amit más megvilágításból is látunk, úgyhogy én rendszeresen ez a kérdező vagyok, hogy na és mi van, mi történt, és hogy látod, és mit tapasztaltál, és stb. stb. stb. Tehát, hogy mi folyton, vagy én legalábbis meg szoktam kérdezni. István inkább többet hallgat, ha már itt mondhatom, ő azt gondolja, hogy a csendben van az erő, meg azt gondolom, hogy a hangban, de... Uh -huh. de Én te talán így gondolod, érdekes... ez lehet, hogy a... Igen, ez lehet, hogy a fakad, ott anyából fakadott, azért alapjában bőve a csöndben. István, hogy, hogy gondolod? Hogy miből fakad? Akár, illetve azt, hogy te klárira mennyire vagy kíváncsi, illetve, hogy azt mondja Klári, hogy a csönd maga a te komolyabb barátod, te inkább csöndben vagy. Igen, a csendben nagyon sok mindent tud történni. Mi a Klárival. A, attól függetlenül, hogy mind a ketten kosok vagyunk, és masszívan kosok vagyunk, a világ teljesen két másik pórusából érkeztünk egymáshoz, de ugyan üzletemberként apostrofáltál a bemutatásodban, ami nem egy magas szintű üzletemberséget jelent. sokkal inkább üzletasszony, mert neki azért komoly kvalitású vállalkozásai vannak. Annyi információ van, vagy volt a Klári részéről, ami nekem teljesen új volt, és ez fordítva is így van, mert nekem meg van egy olyan részem, ami viszont Klárit érdekli a mai napig meglehetősen. Pé, azt mondta túl, hogy a földi élet az időtlen időkben. Az életszakaszotok, ahogy értelmezem, hát ezt nem tudom, hogy kell szépen fogalmazni, mert nem tudom, hány évesek vagyok, nem tudom, mennyi van visszaklárítól, tudom, hogy 50 és fél éves, nem tudom szabad erről beszélni sem. De... Az enyémről nyugodtan, nyugodtan beszélhetünk, én 63 éves vagyok. Köszönöm, hogy elmondod. És akkor Klári, meg az 50 és fél maradjunk mondta. Klári jó a fiatalabb tőlem, mint 50-nél fiatal... ú fiatal? szerencs, azt a nem tudom, szerencsés vagy. Az életetek egy olyan szakaszában ismerkedtetek meg, amikor már azért van egyfajta, vagy nagy butulás, vagy egy adott bölcsesség, tapasztalattal rendelkeztek. Mi volt az első dolog, ami, és egyszerre próbáljátok megmondani, teszem a kérdést, és egyszerre mondjátok ki, kérlek, mi volt az, ami megfogott Istvánban, Kláriban? Az Isten spiritualitása. Egy szóval nem tudom a Kláriban, én amikor, én amikor először láttam, hogy először találkoztunk, akkor valami bennem maradt, ami, ami a felszínen maradt vele kapcsolatban. Érdekes. Ezt most ugorjuk, tegyük félre, jó? Elfelejtettem mondani, hogy van egy olyan feladatotok, megint csak mind a kettőtöknek, azon túl, hogy majd a következő beszélgető partnerem kap egy, -egy tehát kettő. Szerencsés lesz, kettő kérdést. Viszont, van-e olyan kérdésed, Klári, amit te megkérdeznél magadtól, feltennél magadnak. Ezt is csak majd a beszélgetésünk végén. István, neked is ugyanez, mi az, amit megkérdeznél magadtól? És most visszatérhetünk. Tehát az első pillanatok megvannak. Mi az, amit nagyon nem kedvelsz a Kláriban? István, elmondható-e? Amit Persze, mondjuk már tud az, amit, amit a legjobban kedvelek is, tehát ez, hogy, hogy sokat beszél. Uh -huh. időnként viszont ez az, ez az előnye a beszélgetésnek. Oké. Okay. Klári? Ami nagyon jó lenne, ha másképp csinálna István. Talán ez a ő nagyon sokszor hallgat, és én azt gondolom, hogy ő nincs jelen ott abban a beszélgetésben, ha már most ez egy beszélgetés, beszélgetésműsor. Tudom, uh -huh. hogy ott van, csak nem érzem azt, hogy azon nincs a reakció. hullámon van. Aha. Uh -huh. <laughs> és, és akkor úgy érzem, hogy nincs ott a figyelme, de ettől függetlenül tudom, mert szor bebizonyosodott, hogy igen, csak abban a pillanatban egy picit az olyan furcsa. De utána Viszont... ott, tudom, hogy ott van, csak, csak, csak első körben tűnik, úgyhogy ez most ez is elment a füle mellett, vagy, vagy teljesen mindegy, hogy Értem. nevezzük ezt. Hogy vagytok egészségügyileg? Azért én már 50 felett, 50-től körülbelül, hát előtte olvastam mindenfelé, hogy jaj, majd mondjuk 40-30-es, 40-es voltam, 40, jaj, majd 50 felett jön, nincs fáj, ez lesz, úgy lesz, és ezek részben előjöttek. Tehát el kell fogadni, hogy maga a test azért változik, megy kifelé. Jól vagytok egészségügyileg, István? A mi kapcsolatunk is az egészség körül forog, tehát hogy a kihívások azok egyfajtában itt vannak. Igen, én most jól vagyok, de ez nem volt, nem volt mindig így. Ez mit jelent? Az azt jelenti, hogy már a megismerkedésünk után röviddel, hát akkor volt ez a Covid-nak nevezett hisztéria és egyebek, ott azért, én, az én egészségi állapotom látványosan romlott. Bocsánat, ez a COVID után, a COVID-tól, vagy előtte már, vagy ezt hogy kell értem, nem értem pontosan. COVID-dal datáljuk egy időben, igen. például igen. Ez mit jelent? Igen. Mit, mit jelent a szabad az erről beszélni? lábujjakat amputáltak. Kettes típusú cukorbetegségként nevezték el azt a az egészségi elváltozást, ami az enyém volt és hát ennek szövődményeiről beszéltek, és egyebekről amit már én most másképp gondolok, de, de ezeket megéltük, tehát itt lábujat, lábujat amputáltak, mert olyan elváltozások keletkeztek, amit az orvostudomány úgy ítélt meg, hogy azt amputálni kell, és többet is. Két dolog. Az egyik, hogy ezek szerinti ekkortájt ismerkedhettetek meg, mert ugye négy évről beszélt Klári, hogy négy éve ismeritek egymást. Így van. Mert néhány hónappal azelőtt. Mert hogy a Covid az 20-20 március a plusz-minusz, mindenki mást mond. 2020-ban igen. Hogy... Akkor még te egészséges voltál? E tekintetben, hogy most mondod, hogy amputálva lettek a lábújjak. Egészségesnek gondoltam magam. Tehát már megismerkedésetek után. Én akkor után... 59 éves voltam, amikor is bekövetkeztek ezek a ezek az egészségi változások az életemben, amik aztán teljesen összekócoltak mindent, és megváltoztatták a, az életemet. Oké, okay, ekkor ismerkedtetek meg. bocs, hogy ennyire szajkózom, tehát arra volnék val kíváncsi, hogy akkor te teljes mértékben egyben voltál, amikor megismerkedtetek, vagy akkor ismerkedtetek meg, amikor már egyben. kiderültek. Ez neked nem akadálykvár, ez nem volt gond? Erről beszélgettetek-e valaha? Erről nyíltan lehetett beszélni? Igen, igen. Igen, tudok nyíltan beszélni. Amikor mi megismerkedtünk, akkor Istvánnak még nem voltak ezek a problémái. Néha panaszkodott azzal, hogy ne túl gyorsan menjek, mert én ilyen ö, gyors léptű vagyok, vagy gyors járású vagy, nem ez a lassított felvétel, inkább így fogalmazok, és akkor én mondta, hogy ne már, mert néha Szuravádlia ennyi volt a... Jó mondom, akkor veszek, ennyi volt az összes tünet vagy tapasztalat, és aztán a Covid-ból kifolyólag, mert István elkapta ezt a fantasztikusnak nevezett vírust, és ennek lettek szövődményei. Ha úgy tetszik, akkor én végigcsináltam vele ezt a nem kellemes folyamatot, és gondoltam, hogy szüksége van a támogatásra. Annak ellenére, hogy csak néhány hónapja ismertük egymást, én azt gondoltam, hogy senkit nem lehet semmilyen formában amikor baj, probléma van, egyedül hagyni, vagy magára hagyni. Én mindenképpen szerettem volna segíteni neki abban, hogy ez egy nagyon nehéz élethelyzet, és hogy, hogy túl tudjon ezzel lépni. De erről ő bővenben tud beszélni, hogy miket érzett, vagy hogy volt. Én minden esetben támogatni akartam abban, hogy ebből mindegy jobban ki tudjon jönni. István, azért ez egy nagy ragasztó. Visszakanyarodunk, bocsánat megint, Klári. Neked Igen? most kimondható az István, hogy a te egészséged, hogy, hogy fogalmazzak, te hogy fogalmazod, ti hogy fogalmazzátok meg, hogy nem vagy egészséges, már egészséges vagy, nem voltál egészséges, mi a jó szó ide? Gyakor. Én sokkal, sokkal egészségesebbnek érzem magam, mint amikor megérkeztem a Klári életébe. Ez viszont nálam... Ez egy folyamat, egy folyamatos törekvés azóta is. Igen, egy pillanat, ne harag, hogy a szabadba vágok, ne feledd el. Vissza szeretnék kanyarodni, és kerestem azt a szót, ami nem bántó. Klári, neked mindig egészséges férfi kapcsolataid voltak? Egészséges vagy István, nem megbántás, mondom még egyszer, csak nem tudom, milyen szót használjak, mit tegyek nem ide. Nem zavar engem. Mert, meg fogjátok érteni Engelsöm mindjárt, szabar. hogy én mire gondolok. Tehát neked a te életed tele volt mindig egészséget, tehát te segítettél, kellett te segítened, szülejükre gondolok legelőször. Tehát mondtam, x évesen te ápoltad az édesanyád, édesapád, illetve az összes férfi kapcsolatod, nem tudom mennyi volt, az mind egészséges kapcsolatok voltak. Sajnos fején találtad a szöget. Én házasságban éltem István megismerése előtt. Az én férjem, mert kötött házasságom, a követő egy év múlva sajnos kiderült, hogy mindkét vesélye leállt és dializálják, tehát akkor 25 és 26 évesek voltunk. És már akkor volt egy egyéves, te születette egy kisányom, és nagyjából egy éves korában derült ki ez az egész az én férjemmel kapcsolatban. És ahogy tetszik, akkor a, a fiatal felnőtt koromtól, 25 éven keresztül őt ápoltam, támogattam. Tehát, ha úgy tetszik, innen jött ez a családfenntartó szerep, tehát a női szerepköröm az átment a családfenntartó. Férfi, anya, apa, minden voltam egyszerre. Ápolónő, feleség, minden mellett még iskolába is jártam, és tényleg rengeteg minden leterhelt. Az alatt a 25 év alatt én folyamatosan foglalkoztam, hogy mi az a megoldás, amivel őt visszatudom állítani a megfelelő egészségi állapotba. Ezáltal szerintem nincs olyan alternatív megoldás, amivel én nem találkoztam, nem próbáltam ki, és azt kell, hogy mondjam, hogy annó neki 5 évet jósoltak az orvosok. Tehát 5-25 éven keresztül ápoltam, és az 5 évet még plusz 20 évet ezekkel az alternatív megoldásokkal hozzá tudtam tenni az életéhez, és azt tudom mondani, hogy a két gyermekem, vagyis a gyermekünk felnövését, vagy felnőtté válását is megélhette, mert azt mondták neki, hogy azt nem biztos, hogy meg fogja élni, hogy hogy az ő gyerekeit látja érettségizni, vagy hogy el tud menni a szalagavatójára, vagy nem tehát, hogy örökké ez volt a plán, amit az orvosoktól hallottunk, és én meg azt mondtam, hogy de fogja ő látni, és én mindent el fogok követni, úgyhogy amit a világban fel lehetett fedezni, dolgot én mindent megszereztem, kipróbáltam, megtanultam, úgyhogy mire István jött, ha úgy tetszik, bár akkor azt mondtam, hogy én most már tényleg egy egészséges ember szeretnék, de valószínű még volt feladatom, illetve lehet, hogy azt a 25 év alatt összeszedett tudást, információt végre valakinél aktívan úgy tudtam használni, hogy elértük az eredményeket. Tehát én folyamatosan kereső fázisban voltam, hogy mi az az új dolog, találmány, felismerés, felfedezés, eljárás, módszer. Teljesen mindegy, hogy minek nevezzük, amivel helyreállítható az ember egészsége. Hiszen én egy szerelmen alapuló házasságban néltem, és minden áron szerettem volna a férjemet meggyógyítani, csak közben egy apró dolgot felejtettem el, hogy a gyógyulás az nem működik a beteg nélkül meg a gyógyítás sem. Tehát én hiába szeretnék valamit, hogyha az a valaki nem szeretné, mert abba a szituációba is el lehet jutni, hogyha valaki már nem szeretné. Tehát, hogy a lényeg, a lényeg, hogy 2020-ban ismertem meg Istvánt egy üzleti történetből, az én férjem viszont 21-ben halt meg, pont a Covid időszakban, és Utána lett nyilván az Istvánnal a, a kapcsolatunk, vagy mélyült el, vagy, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, de a lényeg az, hogy mivel egy új dolgot szerettem volna még a férjemnek megszerezni, de a Covid, meg az ottani hercehurca, meg ezzel járó intézkedések miatt nem tudtam megszerezni bizonyos dolgot, annak a beszerzése már az Istvánra jutott, mondjuk úgy, hogy az István állapotának a javítását tudta szolgálni. Én akkor ugyanis elhatároztam, hogy erről a termékről már rengeteget hallottam, amit ugye meg szerettem volna a férjemnek szerezni, de nem tudtam, hogyha az bekövetkezik, akkor a él, és mozog mindenkinek elmondom, mert mert aki tényleg meg szeretne gyógyulni, meg ki szeretne jutni a fényre, meg meg szeretné változtatni az életét, akkor van megoldás. Sajnos sőt a féljemnél elkéstünk, ami azért van az elkésés, mert a COVID akadályozott meg bennünket, úgyhogy nekem az egy ilyen rémes időszak. Mert ha nincsenek azok a vírussal kapcsolatos intézkedések, akkor én meg tudom szerezni ezt a terméket, és ő lehet, hogy élde ezek ugye a lehet, meg a mégis meg a ha kategóriáit. Nagyon fontos jó. azt megemlítenem, hogy nem ismerjük egymást. Tehát azok a kérdések, amiket feltettem, azok úgy jönnek, jöttek. Most amit elmondtál, uh -huh. és ahogy elkezdted, ez teljesen kikívánkozott többször is belőlem, hogy ezt elmondjam. És most itt megállok, mert hogy Istvánhoz is van kérdésem, te bon. most azt lehet mondani, jó kezekben vagy. Igen, jó kezekben vagy? Tehát itt most te, nem tudom, ezt az egész történést, gondolom hallottad, tudod, ugye? Igen, igen, persze. Mindennel tisztában vagy. Tehát te most hogy érzed? Jó kezekben vagy? Igen, azt gondolom, hogy semmi sem véletlen, tehát ez sem volt egy véletlen történés, hogy a, ebben az életemnek ebben az időszakában a Klári volt mellettem, vagy van mellettem. Tehát, hogy ez az igazság, és mindig elmondom, hogy én már pont nem akartam menni sehova, pont nem akartam meghallgatni senkinek semmilyen Már termékét, mert volt. végigpróbáltunk mindent. Ami szembe jött a javasasszonytól, a professzorokig, mindent végigpróbáltunk, és nem, nem volt elmozdulás az, az életemben, az egészségemben. De ez most a te cukorbetegséged, amiről beszélsz erről a mondjuk elmúlt x évről, neked előtte nem, is voltak egészségi nem. problémáid a te életedben? Nem, nem, nem voltak, nem voltak, ez, ez ekkor csúcsosodott ki, vagy akkor jött elő, és akkor cukor, betegség és, és egyéb Te egészséges voltál, tehát 2020-21-ig? Azt gondolom, hogy igen, Tehát te de ennek semmilyen eredménye nem volt. Jó, érted az életedet, neked is volt családod, mert ugye azt mondod, van két fiad, értétek az életeteket, dolgoztál, jöttél, mentél, csináltad. Így van. Nem így úgy, van. mint mondjuk Klári, aki... Nem jobb vagy rosszabb, nehogy így értelmezzétek. Ezért én marhasokat tettem. Ez, ami az én, én az egészségemnek az elmozdulását, ha nem, Klári, én már nem, nem megyek tovább, nem keresem Eleged volt, tovább. Eleged Igen. Rád miért mondják, hogy spirituális vagy? Klári is ezt mondta. Hát nézd. Aki, aki tudja, hogy mi az, az, az tudja rá a választ, aki meg nem azzal meg... Csak beszélgetni lehet róla. Én egy, hallottam egyszer egy jó mondást, hogy zenéről beszéljünk a zenészekkel, hogyha Bocsak a témában zenén. akarunk beszélgetni. Mert ugye a spiritualitás az egy nagy divat lett. mindenki szeret spirituális lenni, megtanul és elsajátít mindent, és már ő spirituális. Én nem járok lehetőleg sehova. Már ez alatt mit értesz? De ehhez nem kell menni sehova. A, az utazáshoz sem kell kimozdulni a szobából sem, és képes megélni az ember olyan dolgokat, amiket más nem. Tehát, hogy a spiritualitás, azt ahányan vagyunk annyi féleképpen értelmezzük. Én hozzám, hozzám vágt a, a teremtő, vagy a gondviselés, vagy mindegy, hogy minek nevezzük, ezeket a dolgokat, hogy, hogy egyenesbe kapjak információkat a szemnek nem látható világról. Én azt gondolom, hogy ez egy másik beszélgetés témája, mert de én ezt egyszer, csak, egyszer csak kaptam ezt a dolgot, és ez is én ebben élek a mai napig. Nem ítélek, nem vagyok ítélőt, nem vagyok bíróság semmi. Azt mondom, hogy valóban az, hogy spiritualitás, az ilyen szőzfelállító manapság, kócs, mindenki kócs, mindenki segíti a másikat, hát akkor nagy baj van a földön. Amit mondasz, hogy te nek, neked nem kell menned sehova, egy dolog eszembe jutott erről, mondhatom? Tőlem, igen. Nem kell menni, megéled ott, fizikális. Én most ez viccesen mondtam, hogy akkor te nem is mész sehova, de te azt mondod, hogy igazából nem kell menni sehova. Akkor azért a lábunkkal való összekötés. azt mondod, ez innéttől kezdve már egy másik beszélgetés, és akkor most folytathatom? Persze. Igen. Szóval, hogy azt mondod, nem kell menni sehova, és a lábaddal van probléma. Ez most spirituális megközelítés? Hogy azt mondom, hogy hát is te mondod, hogy nem kell menni sehova, ahhoz, hogy menjünk, ahhoz kell a láb. É, persze, de ennek a kettőnek ilyen összefüggésben Nincs. nem gondolkodtam okay. rajta soha, meg nem hiszem. Tehát, hogy azért szeretek én is, meg, meg azért jövünk, megyünk a Klárival, sőt, én nagyon szeretem azt, hogyha mobil tudok lenni az országon belül, vagy a világon belül, és azért ezt úgy éljük is Klárival, hogy reggel felkelünk Budapesten, elmegyünk Prágába, nem éppen val megebédelni, vagy bármi, de este már megint Budapesten fekszünk le. Tehát, hogy ez a fajta mobilitás nekünk mind, a mindennapok része. Tehát menned, menned kell. Spiritualitás, Nem kényszer, nem kényszer de szeretem. De, de, szeret. de még okay, mobil Tisztában tettük. Klári, mi a spiritualitás, amit te megfogalmazol Istvánban, ami te belé szerettél? <gül> Nekem, amikor találkoztunk, segített egy fantasztikus dologban, hogy a fiammal kapcsolatosan, és azt az információt, amivel nekem a segítséget nyújtotta, azt sehonnan, máshonnan nem tudhatta, hiszen nem is tudta, hogy sose látta még a fiamat. És olyan tanácsot és olyan segítséget nyújtott nekem, ami meghatározó volt, mert akkor ugye, Nekem már csak a gyerekeim voltak, nem volt férjem, és nekem kell, ha úgy tetszik, akkor továbbra is egyszülős anyukaként segítenem, támogatnom, megvédenem, vagy tudod, amit egy anyának kell tenni a gyerekeivel. És jött valaki a világ végéről, sehonnan, valahonnan, és mondott nekem valamit, hogy mire kéne odafigyeljek ez ügyben és az nekem egy hatalmas segítség volt. István, te Kifolyás, tudod, miről vagy... van szó? Nem kell kimondani, te tudod, mit mondtál Klárinak? Hát, sok mindent mondtam neki, de, hát, de ezt... tudom, igen, persze. Üzletember, vállalkozó, közgazdász, mi csináltatok ti, miért vagytok ezek, a titulusaitok? Azt mondtam, azt kértem a beszélgetés elején, hogy ezt tegyük le, most beszélgessünk emberként. Nem csak közgazdász vagyok, jogász is, meg bankár is voltam, tehát a közgazdász az a bankárságból fakadt, vagy a bankárságból fogadta a közgazdáság. Kiskoromban mindig azt hallottam, hogy jaj, csak egészséges legyetek, a többit majd megveszünk, de ahhoz a megvesszükhöz az azt gondoltam, hogy pénz is kell. Uh -huh. És akkor én ezért lettem közgazdás, hogy hogy tudok annyi pénzt teremteni, amivel megveszünk mindent. Aztán kapcsolatban kerültem a joggal, mert az igazság az mindig nagyon-nagyon fontos volt az én életemben, hogyha lehet, akkor ne hazudjon nekem senki, és milyen jó, hogy nekem sem kell hazudni, mert akkor nincs probléma az emlékekkel, hogy kinek mit mondtunk, ugye? És akkor ez a kettő így összekapcsolódott, és meglett a harmadik is, és akkor most mondhatom, hogy most már oda, hogy meg is tudjuk venni az egészséget. És nem csak én, hanem mindenki más is ezen a Földön, hogyha eldönti, hogy tényleg szeretne egészséges lenni. Mert régen csak mondás volt ez, hogy csak egészség legyen, a többit megveszük, hogy az egészséget ugye nem lehet megvenni, de ma már van rá lehetőség. István vállalkozó, üzletember. Azt mondtad, te nem feltétlenül mondanád igazán ennek magad, inkább klári az. Akkor mi vagy más? Itt a nagyságrendekre gondoltam én, amikor erről beszélek. Érdekesen, érdekesen alakult az én életem, mert amikor én fiatal, 21 néhány éves friss házas ember voltam, akkor jött egy gondolat, hogy mit kell csinálni. És ez még a szocializmus idejében volt. Amikor nem nagyon volt még divat vállalkozni, és én nekem egyik ötlet jött a másik után, amik körülbelül két évig tartott, addig, amíg meg nem valósítottak, és a csúcsra fel nem futtattam, és egy idő után már mondták a, a, a városi vállalkozótársaim, hogy te ne csinálj semmit, csak mondjad, majd mi megcsináljuk, csak találd ki. Biztos volt egy valamiféle segítség, és, és én egyiket a másik után csináltam meg, volt a kisebb, igazából nagy vállalkozásom nem volt, volt társas vállalkozásom, de ez, a, ez nem, a, nem azt a kirívó szintet képviselte, amit valahol is szokta kiegyezni, vagy, vagy megemlítik. Engem inkább erről ismertek, hogy az gazda, tehát hogyha valamit kitalálok, azzal érdemes foglalkozni, és én rendre adtam el a vállalkozásaimat egyiket a másik után. Abból éltem, mert mondtam, hogy csinálni mindenki tudja, de úgy tűnik, hogy kitalálni nem. Na hát akkor nekem találj. Kikérlek majd valamit. Én van van a gondolat veled kapcsolatban jó. is egyébként. Há, persze. Jó. Azt vettem ki a szavaitokból, hogy azért az életetek nagy részében, hát nem tudom, meg nem biztos, hogy ezt bevalljátok most nekem, mindenkinek, magatoknak első körben, őszinték vagytok, őszinte emberek. Hogyan lehet őszinte az ember az életében? Mert tudjuk, hogy mindenki lop, csal, hazudik. Ezt mind tett mindenki. Az csal lop, hazudik a leginkább, aki azt mondja magára, hogy nem. Kérdez volt, hogy mondat ennyi. Azt mondod, hogy nem, nem lopsz, nem csalsz, nem tetted ezt meg az egész életed folyamán, viszont hány gem kapcsot vittél el az irodából, vagy hány téglát a munkaedről, sa többi, mindenki a maga, ahova pozícionálja magát, elgondolkozhat ezen. Illetve, ha ezt mondjuk annyira ügyes az illető, vagy szép és jó ember, akkor viszont mások idejét, mikor, hogy lopta meg. Szóval, hogy lehet őszinte az ember egész életében klári? Ez a kedvencem most, amit kérdeztél, én azt gondolom, hogy az a legdurvább, amikor másnak az idejét lopjuk. A legdurvább szerintem ez a párkapcsolatban van, amikor ma az a trendi, hogy 10-20 évig élünk egymás mellett addig, ami kellemes, hasznos, jó vagy, vagy egyebek de abból nem lesz komoly házasság, nem tudjuk eldönteni, letenni a voksot. És én azt gondolom, hogy ez fiatalkorban, nagyon nagy baj, mert nem hagyjuk, hogy az a másik megtalálja azt az embert, aki vele viszont komolyan csinálna ezt a dolgot. De mert szép, amit azt ezt. gondolom, én még mindig a vegyes párosnál vagyok, tehát a férfinő kapcsolat, a Ying -yang, és hogyha két ember összefog, az nem kettő, hanem négy, elkezd hatványozódni az energia, a, a pénz, a biztonság, a vagyon, a család, a gyerek, a, a szaporodás, a minden. Igen, de te tudós lettél, megtudtad azokat, amiket kiártad az útját, azt mondtad 25 éven plusz-minusz keresztül, ugye, kerested azt a megoldást, Igen. hogy hogy tudod az egészséget betenni a te férjed életébe. Hogyan lehet őszinte az ember projektmenedzser István? Ez a szó jutott, ez a kettő szó jutott eszembe, hogy te összefoglaltad a, a te munkásságodat. Hogyan lehet az egész életében te voltál-e szerintem? Egész életében sehogy. Sehogy. Jó válasz szerintem. Hát ez egy folyamat, és valakinek vagy van erre igénye, vagy nincs, és a kor előre haladtával tényleg én azt mondom lusta ember vagyok, és Azért érdemes igazat mondani, mert nem kell rajta törni a fejem, hogy mit mondtam. Hát, igen. Ugye nem felejtitek el, kérdések halmaza a beszélgetésünk végén. A termék. Ugye íródik egy könyv, bevezetés, tárgyalás, befejezés. Kerestél, Klári. Te említed, István, hogy egymásra úgy találtatok rá, megérintett, ránéztél, és, és valami jött. Nem tudsz egy dolgot kiemelni. De kiemelted a spiritualitást Istvánból, Klári. És te kerestél, orosz tudomány, stb. stb. stb. Szóval, hogy úgymond a végén, amikor a férjed meghalt, akkor nem éreztél csalódást? Vagy István egy átvezető lelki jó út, hogy én egyszerűen fogalmazza segítőként jött? Nem voltál csalódott? Megtaláltad, ott volt az íre a pont, és, és összedőlt az i. Igen, összedőlt az i. csak valahol a lelkem mélyén tudtam, hogy megvan a megoldás, és meg kell lenni a megoldásnak, csak ugye van ez az időfaktor ebben a háromdimenzióban, amit nem tudunk sem sietetni, sem lassítani, sem... Igen, azt gondolom, hogy az Istvánt nekem így segítségként küldték, a, akkor, amikor ez az egész folyamat volt, mert én magam is foglalkozom, és foglalkoztam már 25, illetve most már mondhatom, hogy 30 éve az alternatív gyógyítással, spirituális gyógyítással, és tisztában vagyok, hogy az ember nem csak egy test, hanem egy szellemi lény és lélekkel rendelkezünk, és hogy azzal is tisztában vagyok, hogy minden betegség lelki eredetű, és szerettem volna magam hogy nem mint a férjem nem lett volna spirituális gondolkodású, és maximális negyetértettünk különben ez a 25 év plusz, ez nem kerülhetett volna be az ő életébe. Sokkal hamarabb vége lett volna, ha ő nem így gondolkodik, viszont az István rengeteg dologgal egészítette ki, vagy tette teljesé az én Ezirányú szellemiségemet, és mindig vágytam egy olyan ember társaságára, aki ezen a téren is tud nekem segíteni, mert ugye én sem vagyok tökéletes, sajnos. No. No. Tehát, de a lényeg az, hogy törekedtem arra, hogy minél több tudást vegyek össze, csak velem nem olyan jellegű, vagy nem olyan mélységű képesség született, vagy kaptam, vagy nem tudom mint István, és mindig szerettem volna, hogyha azonnak téren is kapok segítséget, mert ha ott van egy indítás, vagy van egy információ, akkor sokkal egyszerűbb a fizikai világon azt véghez vinni, és eredményre vezetni. Tehát gyakorlatilag nekem ez így fontos volt, és végül is nagy segítség volt számomra, de azt végképp nem gondoltam volna, hogy nem marad abba ez a szerepköröm. Jó az, hogyha az embernek olyan társa van, vagy olyan partnere van, akinek van másféle, vagy más barométere is, vagy hogy tudjuk az irányt, vagy tudjuk egymást segíteni, vagy legalábbis azokban a lelki síkokban, vagy azokban a problémákban esetleg egymás tükreit tudunk lenni és akkor van kiút, vagy van lehetőség, vagy bevédny arra, hogy ezzel lehet változtatni. Nagyon sokszor néhány mondat és néhány gondolat is elég, hogy az ember azt érez, hogy nincs egyedül a bajban, vagy a problémában, és van, akire számíthat. Isten nem csodálkozom azon, hogy Klárit kedveled. A pont az én, és akkor mégsem dölt össze, mert ott van egy István. A termék, tehát amputálták az újjaidat, de te most azt mondod, egészséges vagy. És Klári, te is említed, meg lett valami. Miről beszélünk? Mi ez? Ha a termék, akkor neve, nevezzük terméknek, hogy, hogy ne reklámozzuk. Pud, tehát mi, hogy egy sejt aktiváló rendszerről Aha. beszélünk. 22 nyarán érkezett Európába hivatalosan. Honnan? És Honnan könyéri lákezett? üzletasszonyként azt mondta, hogy akkor nézzük meg, hogy... Honnan érkezett ez Európába? Ez Szingapurból. Hát gyakorlatilag én Magyarországon az, az első fogyasztók között vagyok, és azt gondolom, mindez idáig ennek a cégnek a terméktapasztalati oldalról a legismertebb arca. Itt egy komoly tudományról beszélünk, nekem lövésem nincs hozzá. Én nem vagyok ebben szak ember szak tudós, úgyhogy csak kérdezlek, miket okozott ez? Tehát -e -e Viszont jól, jól látod, hogy ez egy komoly tudomány, és én is nyilván azóta mélyettem el benne jobban, amióta, amióta kapcsolatba kerültem vele. Ez egy kiegészítő. Klári, hogy jutottál az információhoz? Hiszen te mentél, mentél, kutattál. Igen, az információ az úgy jutott hozzám, hogy több ismerősöm, akikkel én a szabadidőmben mivel mondtam, hogy közgazdász vagyok, a pénz minden formájával foglalkozom, sok mindenről szoktunk beszélni. És ugye én kereső voltam, és mondtam, hogy bárki, ami valaki valaha hallott valamiről, hogy van egy... Szóval a lényeg az, hogy felkértem mindenkit, aki hall valami olyan lehetőségről, ami új megoldás, akkor szóljon nekem, hogy én is le tudjam ellenőrizni, vagy utána tudjak járni. És itt szakmai körben valaki Szólt nekem, hogy van egy ilyen termék, még hivatalosan nincs Európába, de hogyha elutazunk Ázsiába, akkor meg lehet szerezni. Közbe jött ez a bizonyos Covid, amikor is nem lehetett Ázsiába repülni, nem mentek igen. repülők. És ugye én lekéstem arról, hogy el tudtam volna menni, és vásárolni tudtam volna a férjemnek ilyet, és elhozni haza Európába. Lekéstem, ő meghalt, és én ezt borzalmasan rosszul értem, Éltem meg, hogy megvan a megoldás, amire én 20 éve vártam, vagy 25, vagy ott volt bennem, hogy tudom, hogy megvan, és eljut oda a tudomány. Ha nem a tudomány, akkor valaki, aki úgy gondolkodik, hogy én, és azok Ázsiában vannak, az biztos, mert az a 4500 éves kultúra, és azok nem hülyék, hát tudnak, amit mi nem tudunk, vagy nem akarunk tudni, vagy valaki nem engedi, hogy tudjuk, teljesen mindegy, minek nevezem. Viszont megvolt a megoldást csak elkésztem, mert nem lehetett repülni Ázsiába, termék nem volt Európában és senki nem utazott, mert hogy akkor már van, aki megszerezte. Meséltem, hogy én nekem gyerekkoromban mondták, hogy csak egészséges, egyetőbbit meg lehet Én mindent megtettem volna, még jogászt Ként is képes voltam elmenni, vagy képes lettem volna, és megszerezni, és elhozni, és behozni, és, és ez így nagyon durva, csak hogy tudjak segíteni a férjemnek. Megálltál, de aztán mégis hozzájutottál, hogyan? Ott voltunk Istvánnal együtt, Prágában, ezen a piacításon, hogy tényleg meggyőződjünk róla, hogy ez a cég létezik, hogy valós a termék, hogy tényleg tudja azt, amit, és ezt sikeresen detektáltuk, és még abban a hónapban meg is vásároltuk a jó magamnak is, több családtagomnak, mert úgy gondoltam, hogy a megelőzés az nagyon fontos. Szóval megtudtuk, hogy a termék már 17 éve létezik, tehát nem most fogják kipróbálni rajtunk. Ázsiában rengeteg ember jutott ki a káoszból, és mondhatja magának, mert mindenki csak magáról mondhatja, mert ugye az az orvos szakmája a gyógyítás. Mi, hétköznapi emberek, mi csak beszámolhatunk arról, hogy jobban vagyunk, illetve én azt gondolom, hogyha valakinek normális értéket mutat a vércukorszintje, a vérnyomása, a vérképe és egyebek, amit te az orvostudományi mérés el, akkor én azt gondolom, hogy az ember meggyógyult, ahhoz képest, hogy ezek hatszoros értéket mutattak mondjuk. Lehet, hogy őrre sosem fogják mondani, hogy meggyógyult, mert vannak orvostudományi álláspontok, ezzel mi nem vitatkozunk, mert én abszolút csak a természetes gyógymódot ajánlom magamnak is, másnak is. István, milyen ö, értékeid egy... vannak? Tehát most a cukorbetegségről beszélünk, ami már akkor ezek szerint neked nincs. Mikor mértet utoljára a cukorszintedet? Egy héten kétszer-háromszor egyébként megmérem, de elmondok egy, egy olyan, Eredményt, amit hivatalosan orvos által levet vérből állapítottak meg. Kettő hónappal ezelőtt 5,8-tized volt a cukrom, úgyhogy semmilyenféle gyógyszert nem szedek. De azt nem csak a cukrom, kell, bocsánat, hanem Azt tudni mindenféle... kell, hogy három és maximum 7-8 közötti a cukorszint, amely az egészséges embereknek van. Valóban oda kell figyelni az étkezésre. Remélem, hogy nem loptam el az időtöket, és akkor most jön Biztos, hogy nem. egy utóirat. Minden embernek joga van az egészséghez, ezt a jogászként teszem hozzá, de ehhez meg kell tenni neki is mindent. Nincsenek csodaszerek, ez a termék fantasztikus, de hozzá kell tenni embernek is magát, Magyarul segíteni kell a működését, és igen, nagyon jól mondtad, ezt a táplálkozással kezdődik, meg az életvitellel folytatódik, mert ugyanúgy tönkretehetjük magunkat legközelebb, hogyha kihagyjuk a, a feltételeket, hiszen valamiért eljutottunk oda, hogy betelettünk, és utána meggyógyultunk, csak ez nem egy ilyen hinta, hogy Beülünk, kiszállunk, és a többi, és a többi. Tehát ezt folyamatosan fel lehet tartani, és ez egy szemléletmódváltást igényel, egy gondolkodásmódot. És a megelőzés a lényeg, hogy ne is kelljen ezzel foglalkozni, hogy úristen beteg lettem, most hova fussak. Mert mi ezt megcsináltuk, túl vagyunk rajta, szerencsére. István, mi a te napi étked? Odafigyelsz-e az étkezésedre? Ha igen, megosztod-e velem, velünk most azt, hogy mondjuk mi a reggelid? Én megosztom veled szívesen, nem biztos, hogy fogsz neki nagyon örülni, hogyha, hogyha követőm szeretnél lenni, bár ha követőm leszel, akkor biztos lehetsz benne, hogy normális lesz a cukorértéked. Az én életemből a gabonafélék teljesen kikerültek, teljes termékek teljesen. Mit reggelizelte? Ma reggel például abált szalonnát reggeliztem, egy hosszú érelésű sajtot harabdáltam hozzá, és retket ettem. Na, de neked ez könnyű, hát ti kint ott a tanyán. Na, igen, ugye mondhatja... itt a retek úgy nő, a Mond... tanya, meg a retek Mondtasz, az egyenlőségért. Hát sok sok egy embernek... nincs a tanyámon. Hát most képzeld el, hogy fönt van valaki a panel 82. emeletén. Hol van nekem abált szalonnám, sajtal is hát, Mi mi Amikor csinálod magadnak, akkor bármikor, mert Ó, az hentesőzletet tudsz venni. Be. Igen, amikor megcsináljuk magunknak. Hát, Akár szalonnát is alá, tudsz így. venni, készen is tudsz venni, különböző változatban. Jó van, de hát most miért veszek én az Aldi-ban, akárhol? És mi az ebéded? Vagy van-e 10 óraid? A mai ebédem például én magam készítettem el nyulat, ezt pörpör terülen lőni. elkészítettem, és hajdina volt a köret. A ciklát ettem hozzá. És mit vacsoráztál? Vacsorázni nem vacsorázok. Egyáltalán nem? Én kétszer eszem egy nap. Nem, egyáltalán. És nem is vagy éhes? Nem. Tehát nem bántod magad, az éjség érzeted az eltűnt, te jól vagy? Nincs klár, te mennyire figyelsz oda az étrendedre? István rávet, hogy csináljam vele, próbáljam ki, mert hogy könnyű beszélni bármiről is, ha nem csinálod. Úgyhogy én is elkezdtem ugyanezt az életmódot, mondjuk, hogy ezt az időaplakos táplálkozást, ami azt jelenti, hogy 8 órán keresztül azt teszel, ami a csövönbe fér. Most vicceltem, én legalábbis megteltem, mert nekem nem volt ilyen, cukor vagy egyéb történet, 16 órán keresztül megadjuk, hogy feldolgozza, és részünké, vérünké váljon. Tehát abban a 8 órában én mindenféle teszek, ami megtetszik, amit megkívánok. Én nagyon szeretem a magvakat, házilag készítünk magunknak mandulatejet, mert ezeket a bolt is dolgokat, amiket te mondasz, azoknak valami furcsa íze van, a kávé az belefér, egy kávé, tehát nem 28 kávé. Isten kezdted azzal, hogy nem. Mit hagyjunk ki? Gabonafélék, igen? Te mit hagyták ki? Egyeteműen a magas szénhidrát tartalmú dolgok az, amik meg a magas glikémiás indexű dolgok. Tehát, hogy én azért elmerültem ebben a témában, azt gondolom, saját szintemhez képest, amilyen mélyre tudtam, és én idáig jutottam el. Tehát, hogy, hogy ez egy jó játék volt, van, ez a, hogy honnan indultam a 22-es cukorról, és hogy, hogy jól élem az életem, nincs bennem sóvárgás, úgy táplálkozok, mert azért tehát az eleje furcsa volt. Klári életében is ez egy beteljesülés, hogy, hogy a férfi az életében elindul valahonnan, is, és a másik végén kimegy úgy, hogy éli hogy a, a napi, napi életét. Mit kérdeznél magadtól, Klári? <tos> hogy ami mindenkit is foglalkoztat, és én is folyamatosan próbálom megfogalmazni, hogy mi az a dolog, ami még teljesebbé, boldogabbá tenné az életemet, azon kívül, hogy én folyamatosan másoknak akarok segíteni, mert ez egy ilyen, nem tudom én milyen beidegződés, de azt gondolom, hogy elég sok embertársunk küzde ezzel az erővel, hogy mindig szeretnék másnak segíteni, és én meg, én meg itt vagyok. De még mindig másnak akarok segíteni. Tehát az foglalkoztat, hogy mi tudná még teljesebbé, megboldogabbá tenni az életem, mert most már talán lesz rá időm, és nem csak azzal foglalkozok, hogy másoknak mitől lehet jobb, szebb, egészségesebb, boldogabb életen, de most így magamra is vetít, vagy egy kicsit én is előtérbe kerüljek. Mit kérdezné magadtól István? Köszönöm, Lári. Hogy miért nem kezdtem el hamarabb így élni? Hmm. Akkor van egy táplálék kiegészítő az életetekben. Van sok őszinteség. Értétek ahogy értétek az életeteket. Egy nagy angyal, Klári, és egy olyan valaki, aki kitalált és segített embereket ahhoz, hogy megvalósítsák, vagy legalábbis átadta azokat a gondolatokat. Ez vagy te, István. Mit kérdeznél te, István, a következő beszélgető partneremtől? Nagyon egyszerű a kérdés, hogy mennyit hajlandó tenni azért, hogy egészséges, maradjon, legyen. Klári, te mit kérdeznél a következő beszélgető partneremtől? Hogy mi az a dolog az életébe, amiért mindenféle áldozatot meg tudna hozni, hogy ez megvalósuljon. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Horváth István és Katona Klára jó egészséget kívánok. Köszönjük mi is, Köszönjük mindenkinek. neked és tényleg mindenkinek. Honnan jössz? Hová tartasz?